Spoilervarning. Vi förstör allt! Välkommen till spoilervarning. Ja, du hörde rätt, spoilervarning. Nej, fuck trigger-varning! Det blir inte något trigger-varning! För nu ikväll ska vi tala om Henry Cavuls, satans ledda och uh, det... Det tar bara plats fram om all jävla triggervarning. Så är det. Det är den officiella förklaringen. Shut the fuck up. Mm -hmm. ja, där undväker vi den kulan. Jo, jo, jo men, men så att säga. Uh, Henry Cavill väntar inte på någon. Nej. Det, liksom, det ska diskuteras och det ska diskuteras nu. Jo, att du hade ett paket som kom sent Det är ett stort paket i ledarbrallor. Just så. Ja. ja. Vi, vi, vi ignorerar helt det faktum <coughs> att det är spoiler nu och en trigger-varning. <coughs> ja. <coughs> inte har, någon, inte har någon märkt någonting. Bara, bara fortsätter nu. Nej, nej, nej ingen har märkt. Om ni, om ni vill däremot vill berätta om era stora paket i tajta ledarbrallor så kan ni skicka in det till oss på trigger Mm. Och äh, skriv gärna till oss på tri Twitter Trigger ja. Twitter Trigger <laughs> uh, Triggervarning 1 uh, Ja Så att det är vi mm. Ja ja och såklart så hittas vi också på Facebook uh, Så om, om man vill vara en riktig boomer Så kan man gå och skriva åt oss där Där heter vi också Triggervarning Och nytt för 2020 Nu finns Triggervarning även på Instagram <gasps> Vid min svans, är det sant? Nej, nej. Så säger du att det nya årtionde börjar med bara lögner? Nej, jag sa att det börjar med Henrik Kavos ledarbrallor. Och lögner. Det, det, det är svårt nog att lyssna på, på trigger och spoilervarning, man behöver inte se eländet också. Men ja, att det heter ju nog någonting den där serien. Vill, vill du säga det så det blir officiellt? Och så talar vi inte om vad Trigger vad ni kommer den här veckan. De här. Okay. Ja. Mm. Uh, jo, alltså vi ska då diskutera The Witcher. Uh. Uh, jo, tv-serien The Witcher, Netflix-serien. Ja. Uh, inte spelarna, Nä. inte böckerna, Nä. inte den... den Uh, vad heter det? inte serietidningen och inte den polska filmen heller utan tv-serien Nej, inte ens min 2004 flickvän så mycket väl ja, var, det, var det Henry Cavill? Nej, det var inte Det, det var en, en, en häxa till kvinna som jag tycker förtjänar alla så är hon kan få <laughs> Man ska börja med lite humor Nej men vad du var Ja, ja det, det är väl lite men, så där, här Där är ju också Min serie som har, har Fört med sig en hel del Vad ska jag säga, hype För den blev ju vad ska jag säga, Förnyad för den andra säsongen Före det första avsnittet som hade släppts Ja Allt. Så det måste ju vara bra. Ja, men vet du vad? Jag jag sett eller den där är här ännu. Det är åtta, Jag minns inte ens. Av, några avsnitt. avsnitt. Jag var så förhäxad av, av Cavills brallor. Att liksom, jag, jag såg den och att jag måste ju fråga nu då. Kanske ni kids där ute kan berätta för mig. gmail.com. Smitt kommer idag. Att liksom, what's, what's the deal? Att liksom, det är det så här böckerna gick? Det är det så här de här jävla datorspelen gick? För i så fall, oh my god. Alltså, what, what the literal fuck? Att jag utgår ju eftersom man i de här <coughs> spelen så springer jag ju ändå runt. <laughs> ja, ja. <laughs> Men liksom Berg, Gerald. Så liksom, kanske man, I don't know, fightar någonting eller gör sådär Witcher-grejer. Så här. Witcher Ja. Men, men i den här TV sen så går ju geralt fram i varenda och säger Hej, ja humor! Så kan jag få sitta här, va, evo? och vara man? Jag såg att okej. Kan du gå vidit och fight någonting eller kan du liksom fucking slut pussy runt och berätta what the fucking demon och fucking Witches och alltså fucking mycket onödiga karaktärer. Och liksom de bara som sitter där och liksom, liksom utfyllnad. Titta, här är liksom den här major igen. Och som, oh god, what the fuck? Vad gör ni då? Vi, vi uh, trollar. När? Var? Hur? Varför? Ja, vi, vi, vi förklarar inte riktigt. Men vi gör nog stuff. Liksom, det kommer nog med sen i slutet. Men nej, you ni the Fuck off. Så att. <coughs> mm. Låt mig. Baka tillbaka några steg. Jag tycker yeah. att det vore riktigt Ja. Yeah. om man kanske, I don't know, för med liksom The Witcher kanske introducerar The Witcher lite. Vad gör han Han hamnar här? För att han är ju som sådär. där liksom att alltså jag bryr mig och jag vill inte ha pengar, fuck everyone. Och säger nu som att nu har lilla Judas inte nå stukar. Och så är det som åh ah, nu måste vi och hämta. God damn. Curse of the living. Yeah. Och som vad du har. Mm. Det är som det är just minst bara de ovilliga hjälten är ju som typ liksom då borde kallas, kallas för liksom martyren, leder martyren. <laughs> som liksom fucking kajalger allt som går runt och liksom <laughs> gråter så kajalen bara rinner. <sighs> ja. nu ja, alltså, måste ju säga att jag har väldigt lite som liksom, erfarenhet av de här spelena till exempel. Och det är ju nu kanske speciellt då det är tredje äh, spelet. det är mogna spel. Man måste vara vuxen för att få köpa dem <laughs> Jo. Exakt. Ja, i mina med mina tretton år bakom mig så har jag inte riktigt fått köpa det ännu ja, äh, Men dina men lilla skuttröjor alltså det... och tänn i skor och så bara ser de ut <laughs> ja, i sälja Warcraft ja. <laughs> mm. men, men, men grejen är att uh, som jag förstod det, så den här tanken är att, alltså, en, en witcher så är ju en monsterjägare uh, men och varför? Varför må, mål är att liksom det, det är ett jobb. Det det är som de och de är specifikt som liksom, då skapade för. Jag men jag fick ju aldrig yrket. riktigt jag fick ju aldrig riktigt känns av att, att Geralt arbetar hårt för pensionen eller liksom för den otroligt <laughs> suveräna alltså liksom, handläggarers äsättningar eller liksom det är ju som inte yeah. Liksom, han bara vandrar ju runt. Och är liksom sylig. Och liksom antisocial. Alltså är det monster här. Witcher vill du döda den? Alltså, Okej. Okay. Uh, vill du ha pengar? Ja. Jag vill bara ha pengar. Utom när han inte bryr sig pengar. Så att det, är ju som, det känns som att han har i smitt någon annan motivation. Att jag är den by. Och nu har vi liksom någon sån här subplot med monster här. Och det skulle vara jättebra om vi hade en witcher. Som för övrigt är den här så jag tänkte. Som yeah. skulle vara här och som blir indragen och blir centrum för alla händer. Och så här, hur skulle det vara med det? Love Surprise! Ja, oh. no, men. your man right here. Så. So. Men, men det är som att man mm. får ju smitt heller liksom någon sån där. Men Men varför strävar du landar rika runt? Bara ja. liksom pissa folk i öga och vill inte göra någonting. Men du gör ändå ja, men, exakt det som de vill göra. Ja. Den där kräver det. Så so what's the point ja, liksom? men, men, det, men, det är ju, men det är ju för att det, det är ödet. Som jag tycker att det de understryker lite väl. Ofta i serien säger det. Jo, jo men att det, det, är, det är ju det är ödet. Det är ju ödet. Mm. Det måste ju gå så här för att det är ödet. Men, Nej det, um, det, det är lat författarskap. Nå. No. Jo, alltså det, det var det jag, det var det, var det jag ville föra fram med det hela. Men, men ja, alltså Subtil. det, men, det var men så jag, mär tydlig. jag märker att ja, jo, jag vet, jag måste vara mycket tydligare än vad jag, vad jag är. Ja. Uh, mm. men alltså den här, den här serien, jag vet, jag alltså det, det känns som att jag, jag vet inte riktigt var är jag placera budgeten i den här. Geraltsbuxa. <laughs> Jaha Jag är säker på att vi ska diskutera Det med ingående i något Kedje av det här avsnittet Men, men, men när, jag, när jag såg på den här serien jag, jag vet att man ska inte göra En jämförelse med Game of Thrones Jag tror att man ska jämföra Någonting med Game of Thrones Nej, nej man ska inte Men den här, men den här serien alltså, den, den kändes Det var flera gånger som jag satt och funderat med att den ser det ser inte ut som att det här är liksom hög högproduktion så att säga eller det här production value verkar no, alltså Ver, verka, verka variera inte så inte såg dåligt dålig. en annan grej som kanske tar mig ur. det också är att uh, du har ju liksom en sån här en setting som flippar från low och high fantasy ja yeah. Vilket inte betyder någonting annat för folk som inte är folklorister eller liksom så här uh, litterära punktknullare som jag nu då. Men, att som, men mitt i allt så börjar de ju dra in koncept som liksom modern psykologi och sådana här grejer. Så att det blir ju igen de här liksom väldigt skumpiga när man som dras ur den här så kallade suspense of disbelief. För jag förstår att yeah. okej, okay, men varför inte liksom, ta lite omvänd psykologi där nu, då för att göra det liksom, liksom gay joke men att liksom varför gör du det? Det, det, det, det blir så egentligen ingen pay -off. Det är som att du spenderar liksom, en timme för att berätta för småbarn riktigt söta historier om björnar och sen bara liksom, tar du fram en fake och kär dig till liksom, låtsas låsas och bara sprutar i. Liksom sen blir du förvånad för barnen och traumatiserade för livet. Att det är ju som yes, yes jag vet. Liksom med sådana här analogier, vem behöver trigga varning? Men att mm. äh, men alltså jag håller med dig om att äh, det liksom varierar lite i kvalitet men att liksom de här produktionsvärden överlag, liksom musik, dekor, whatever liksom yeah. det de, de, de håller nog igenom. Det är bara mest de okay. här, den totala totala av motivationer. Att plötsligt har det bara liksom en massa personer som står där och hänger snor och liksom att, så plåtten, så puffar mig hit och så att hej. Är ni här? Mm. Okej, okay, ska vi knulla eller slåss? Vilket som. Så gör de. det. Ja. Och det, och det är ja. ju ganska ja, på kul. Bara, på på båda sättet slut för mig jobbet. Ja. Men, men, men, men, men alltså, det, det var det det, det är kanske en specifik scen som jag som riktigt fick mina, mina taggar att, att så att säga, stå ut mm. det var <coughs> men jag, jag vet inte att borde, borde vi gå in på det nu eller borde vi diskutera själva själva berättelsen uh, i den första resanen. Uh, uh. Mm, mm, mm. Vad va, va tycker du? Det, har du en <laughs> jag tycker vi ska avsluta tidigt idag. <laughs> <laughs> ah, Okej, okay. just så. No, bra. Då, då, då, då säger jag bara så mycket att den här, den här säsongen så kör ju i princip med tre olika tidslinjer som väl egentligen möts helt och hållet först i sista avsnittet så jävla clever. Ja, alltså ja, så jätte jätte nyskapande. Oh. Att det är inte att det är intressant. Men men men vad jag tycker att blir problematiskt där så är att äh, det antyds att äh, Cavals karaktär Geralt är mm. äh, på något oldras på annat sätt. Ja men det här han, är ju en till... han, han är ja Men, men problemet <laughs> blir att när andra karaktärer, som äh, jag tänker speciellt på äh, alltså Jodie May som äh, det här äh, Queen Calante, ja, sure. som, som, som spelar äh, den här Ceres äh, äh, äh, mormor. Äh, det är mormor. Ja, det måste ju mormor. Ja, ja jo, det, det är mormor. Mm. Och, och, liksom att, och de visar så att ah, men det här hände About 20 år sedan Ja Eller, liksom, och, och, sen, och titta och här, här är vi nu, idag i nutid och alltså, Men de ser Exakt lika ut Det finns inte något tecken på att De här människorna ska ha Åldrats, liksom ändrats På något sätt fysiskt, ens lite uh, Och det, de har inte ens bytt kläder Nej, alltså Just det här de gör samma misstag som många moderna filmer det är som så så mm. häftigt och hittat liksom gör de här tidshoppen att man är riktigt säker på att när händer det här och när går det ihop egentligen åh vad häftigt men som mm. men Vitto, liksom applicerar du lite makeup eller liksom byt kläder satan eller liksom fan till och med vistas i ett annat rum ja för att liksom, jag kan vara så smart att jag fattar, därför att allting utgår ju från Geralt att liksom, jaha, ja. tid har väl passerat. Men eftersom han går och ser likadana ut, nä i sina fucking läderbyxor. byxor. Liksom Jennifer mm. A. Wengerberg ser likadan ut. Quinkalanta ja. ser likadan ut. Ja. Uh, liksom, Mouse Zack ser likadan ut. Så jag, som, men, jag antar att ingen åldras i den här världen. Men vad är det för poäng då? Men ja. vi vill, vill vi visa hur de här kungarikens polariserade ställningstaganden nu då har för evigt ändrat riket och som men vitt vi vet ingenting vi vet ingenting om fucking kantsintra och vi vet ingenting om fucking niffelheim eller vad vitt de nu hette som ska komma liksom mm. som några jävla orkar nu då över bergen och så här Varför dör de alla ja. då? Uh, undisclosed Ja. Oh men, fine. Att det, är som, det är som så väldigt svårt då. Att liksom man sitter där och liksom, oj titta på de där människorna där som vi aldrig har sett för. Nej, nu kommer de andra människor vi aldrig har sett för och bara puffa bort dem. De bara skuffar bort dem från sina kaféstolar Nu måste de gå. Nu gråter den första gruppen. Oj nej, vad dumt. Att man det är ju som investerare så till vidare. men så får man ju inte göra. Men inte vet jag liksom, vad de har gått igenom. Inte vet jag det är just den där kaffe de behöver för att överleva. Som I don't know. Mm. Och, och, varför kan de inte berätta för oss då? No, men vi, vi tänker nu. vi ska nu... Ser liksom när Geralt liksom, sitter här och reglar ordsmägma med Jennifer för? Ska nu se då den här Siri som... liksom du då vad jag tänker döpa till den här seriens brand? Som måste springa igenom någon jävla skog igen. Och som Okej, okay, vad är din ja. roll den här säsongen? Någon jagar dig. Spring framåt och säga liksom riktigt bedrövad ut med ögonen fast om du tänker falla hela ja. tiden. <laughs> Oj nej, nu kommer de. Äh. Alltså, riveting. Mm. Riveting. Ja. ja, så mycket känslor. Jo. Och sen, måste du, ja, men alltså, du förstår det, det här för 20 år sedan. I don't care! Det mm. skulle lika bra kunna hända liksom, en dag innan. What, what the fuck spelade det för roll? Yeah. Kontext! Ja. Ja. Och, och, och jag har fått höra att, eller jag har fått höra ett par saker gällande den här serien. Men ett är det att Uh, om man läser böckerna så förstår man bättre men, ah, men jag, jag känner att det, det, det, är inte, det ja, men, men det känns som liksom att det här är inte jag tycker att det, det fungerar inte där för att en serie måste kunna stå på sina egna ben mm -hmm. den, den kan inte, det kan inte vara så att ja, men, uh, för, liksom att, ja men du behöver ha fyllt i de här blanketterna och gjort det här och den här filmen och läst de här två böckerna plus äh, om du kommer ihåg de där, de där böckerna som egentligen inte är kanon men som nog ändå räknas in lite för att det hänvisas till det här så nä nä, det, jag tycker att då, då har man missat helt ja, men det, är ju, uh, det är ju liksom ett visuellt medium ja. show Don't tell, liksom. Yeah. What the fuck? Plus att som, jag hatar det här att, ja men, men alltså du har ju inte läst böckerna och du har in, och inte spelat liksom de där gratis online-browserspelen som är fulla av trojaner, och du har inte liksom köpt flingpaketen och du äh, och, alltså men vad? why? Jag säger ju på serien eller på filmen why the fuck yeah. can't you tell me? Det är väl vitt jobbat, liksom som får den här historien att make a sense inom kontexten av sin egen historia. Ja, men vänta, ja. vänta, man behöver några sångare satt så Nej! Att folk har ju som inte kunnat hålla sig från att jämföra den här serien med Game of Thrones. Ja, även om jag, jag ser att det, det definitivt är inte något man ska göra. Nej, att om vi glömmer bort nu liksom allt som hände i Game of Thrones efter säsong 5. Jag, jag vet inte. Okay jag där de jag, jag minns inte nah, <laughs> nah, nah, den, den blev cancelled av HBO sen ja, förlåt, jag, jag bara säger ängar och löddriga hästar där ett ögonblick no, I'm back now uh, första avsnittet av Game of Thrones vad händer ja. i det? No, vi blir introducerade till The Starks vi får en inblick i deras livsstil och deras miljö och deras kanske allmänna mentalitet vi får veta mm. att ah, det finns olika kungariken. Det finns The Wall. Det finns The Nightwatch. Här har vi liksom King's Landing. Det finns The Lannisters. Vi får veta vad de är för människor, Vi får veta vad de har för motivation. Vi får veta de polariserade åsikterna som dessutom lärde till att Ned måste ha sig i King's Landing. Allt det här får vi veta i första fucking avsnittet. Och att det liksom alla händelser som logiskt som sätts efter varandra i en sådan ordning. Man förstår att ah, okay, så han måste vara dit. Och, liksom, och han vill inte men han far dit och, och, och liksom de utövar incest och därför puffar de ut den där satans jävla snorungen som han bordade när han föll ut fönstret första gången. Fuck! Att allting make sense och, du, och därför blir du mer engagerad och för du förstår att ah, de här karaktärerna har nu och har motivationer. Så där skulle jag kanske göra. Och så kanske karaktärerna gör Så känner man sig ännu mer involverad. Ja, ja, men den här med sens Självklart så är Ned Stark förvannad. När de där jävla snorungarna käll hans jävla liksom Netflix. Men det där säger så är det bara att. Ja, uh, Gerold of Rivia går runt. Ja. Och uh, alla i varenda fucking by. Varenda fucking by. Så är full av fittor. Och liksom om de vill lura Geralt så vill de betala Geralt. Eller så hatar de Geralt. för att liksom, han har gjort exakt vad de vill att de ska göra. Och Gerald vill bara ha pengar utom när han inte vill ha pengar. Och så fort det ja. kommer liksom någonting som har liksom en fitta. En liksom bokstavlig fitta. Så då får han spatt. Och sen så gör han vad som helst för att han är snäll. Samtidigt så är det som att men varför vandrar du land och rika runt? You're pretty man. Varför, varför fightar de här monsterna? Jag en Witcher. Vad är en Witcher då? Men liksom varför, varför hjälper de här? När de här uppenbarligen helt som. Nu är det, när det här farliga att Det så här fitta för mycket. Stör fitta så bra ord. De är stör fittor allihop. Att det känns som att hans motivation är inte alls som sammankopplad. Med, som händer så som tjänar organiskt runt honom. Det börjar därför att det står i plotten att då går jag i höger och är riktigt heroisk. Och sen så, citat, händer någonting så han blir jätteskadad. Så får liksom Jennifer Wengerberg komma och sitta på hans enrigärande penis tills han mår bra igen. Cool. No, men, om det står så i manus så då är det väl bäst att göra det då. Men det är ju så ja. ganska svårt att bli engagerad i det. Mm. Ja, och, och det var ju, <coughs> ursäkta, plus att det, det, det som ju blir problemet där med när det där därtillkörd med den här de här olika tidslinjerna då. Så, mm. så är det ju just att det, det, det kändes som att det blir liksom, en lösrykt. För jag tyckte också att det hade inte riktigt en, en vad ska vi säga, det, det fanns inte där limme mellan de här scenerna, Nej. mellan de olika sakerna. För, och och, och det, det, det, det det skulle så behövas just när man då vill spela på, på det att det här sker i olika tider. Det är inte så att man skulle behöva berätta det, men mer så att det skulle kännas som mindre så här att att ah, men whiplash nu får vi hit och nu får vi hit <laughs> utan, utan så att man, det skulle på något sätt ha med en smidig sån här övergång men ja. nu ser ja. jag inte att jag vet exakt hur man skulle göra det här men, men, men det, det, det, det höll mig utanför det hela ända fram till att de, de då sa att hej jo, att här är, här är nu de, de olika så här, Tidslinjerna. Så då, då kände jag så här att oh, ah, okej. Okay. Att ja, det hade vad det ni försökte. Just så. Mm -hmm. Och. Men, men det, liksom att det skulle bli en sån här upplevelse av att herregud. Oh, det är ju olika tider. Det är därför vi... det är så att säga, det inte, inte verkar verkar vara påverkade av de här situationerna på samma sätt. Så men men det blev bara så det, det, det så platt. Jag förstår inte det här liksom rasande hatet mot så här konventionellt historieberättande. Jag kan inte saker längre sig i en kronologisk ordning. För det är ju som mm. ett jättebra sätt att som du vet, sätta händelser och så här. Ja. Att, för att vara helt ärlig. Alltså... Här, den här serien är ju inte precis en ensemblecast. Utan du... I mitt tycke. Så borde den serien först introducera typ. Geralt Avrivia Och då kanske Jennifer då. Och det räcker liksom. Det här är helt bra. Två olika stories. Är de sammankopplade? Yeah. Ja, I guess so. The passion. Att som... Mm. Ja, nej, men alltså... Var du liksom imponerad det var otroligt att, herregud vad de ville ha varandra och att Jag är så involverad, jag vet inte riktigt hur yeah. jag ska ta mig till. Ja, yeah. yeah. yeah. yeah. jag förstår. Åt Ja, och, ja. och båda är liksom så här megatonåringar och att, som att, oh, will they, want they, they will. Och att, mm jag okay. som vanligt då? Så blir det ju en massa sådana här. Åh, uh, oh Gud, mänskligheten. Uh, runt just de här vackra kvinnorna nu då. Och nu den här Anja Charlottran nu då. Så internet nu, då har ju varierande åsikter. Uh, okay. Och tydligen så har jag förstått av Uh, mellan liksom bossfighterna i Warcraft att uh, den här Triss Merigold vem frågade no, den där mörka tjejen som typ kom in och vände där i slutet och typ var ett avsnitt yeah. och tyckte att Geralt att hej du måste väl nog död den här slaviska saken här nu ja um, yeah. så de var jätteupprörda över henne varför det för att i böckerna i tv-spel någonting så var hon och hade rätt hår hon ska som var en sån här skönt ah. händer då till Jennifer så att, just så so. ja. men nu är ju då liksom internet nu då upprörd av Anja Salatra för att ja no, men liksom är hon, är hon för hot är hon inte hot alls, har hon tillräckligt stora tuttar, liksom, är hon för smal och yeah, just so. sen, okay. och sen någonting riktigt så här disturbing så när då börjar hans som en sån där tråd där vad man skulle göra med henne, snacka hur de, vad de hade jämfört dem med svan hur den proportionellt var lika lång och, och alltså, alltså what the fuck are you guys doing um, och okay. jag som sitter sådär liksom att mm, vad är jag mäk när hon var missbildad att som jag vet inte om det spelar så stor roll, det är ju liksom en preferens, liksom what the hell att liksom vad hon var hon duktig av skådespelare? Jo, jättebra. Superduktig. Vad hennes liksom alltså, är, liksom. Alltså hopkokat och liksom sönderfallet runk. Ja, det var det. Vad har du för motivation då? Uh, ja. Ja, ja de, de, de först ville hon ha makt. Uh, sen, sen tyckte hon att det där makten hon kunde utöva inte var nu så, så fantastisk sen sist och slutligen och sen uh, ville, ville hon ha ett barn för att hon avsade sig den förmågan Vad är det för hon alltså jag, jag vet inte jag, det här var det, det här var faktiskt vad jag nu sen fick alltså, förklara att via, en, via en, <coughs> en recension att att den här den där processen för henne att bli vacker eller, eller så att säga bli av med de, de de så att säga, de missbildningar som hon hade så, så kom på bekostnad av hennes förmåga att få barn. De är, som jag förstod så var väl typ alla de där som hade förkönat sig eller satt enchantments på sig själva under då Fick jag upp yeah. samma sak. Så att ingen av dem kunde väl knulla fram ungar. Så vitt jag vet. Men jag bara tänkt som att. Liksom från första gången man stiftade bekantskap med henne. Tills hon. Mm. Uh, genomförde då den grafiska förvandlingen. Så det fanns yeah. liksom ingenting upp till den punkten. Som sa att ah, den här. Alltså hon vill ha barn. Som sa att han är Men sen var det som att ni tog det här av mig och nu vill jag ha det ett barn, det jag vill ha och att, men hur kom du till det Bussar, det som att kanske du ska fråga en och skäda att att om man ja. går och på att hej liksom mystiska doktorn med kniven att då, om du liksom kattar mig riktigt, riktigt vacker medan jag är medvetande att, att kostar det någonting eller något problem och då känns det som att han ska svara... Nå, alltså det är ju det där att du kan ju bli med en barn med. Mm. Det finns ju som att det borde vara att... Jaha, där någonstans. Men inte vet jag. Kanske det är liksom bara för sexigt. Och liksom för... invecklat för att jag ska förstå. Men att... den här, Hela den här karaktären och så alltså, kändes ju lite som så sådär. Att, Jaha, nu var det en man som sa att jag gör någonting. Så nu skulle det vara tvärt mot. Och sen bara liksom... Av, av pur satan så ska du vara tvärt emot allt som alla ser, alla auktoritetsfigurer fuck you jag ska inte vara med, jag ska inte göra någonting jag ska, alltså, jag, jag ändrar mig, får jag vara med här lite inte för att jag vill med. jag skulle vara här bara att hon, hon är ju som en, en sån snorunge plus att det här är ju en sån här otrolig så som inte riktigt vill närma sig i hur liksom, fungerar magi. Ja, det här sista avsnittet yeah. så försökte de bli en massa. Men det var som så det var som så otympligt och liksom konstigt när man förstår liksom att drar den här tjejer är måste du dra det ur andra varifrån kommer yeah. de specialiseringarna när har ni lärt er det här att som, plus att och liksom fucking den här jävla för då. Nästan, ja, jag svär liksom 85% av alla problem hon hamnar i. Så känns mm. hur skulle du om du ska öppna en portal? Ja. Tänk om du öppnar en portal. Varför öppnar du inte mm. en portal? Att du kan inte introducera en, en kraft som är som så lätt och praktisk. Och sen så använda karaktären bara inte i liksom så här nödsituationer eller till livshotande situationer. Det är ju som mm. jättedumt. Why you do this? Det är därför att ni inte funderar ja. ut sån här shit. Ni bara som sätter in shit. Mm. Oh, och samma ja. sak med liksom Gerald av Rivia. Okej, liksom jag okay, guess han är bra och slåss med svärd. Har han några andra mm. powers då? Sure. Vad har han för power då? Uh, när han kan. Uh, uh, det finns det där grejen han gör med handen. När han. Uh, och sen blåser vinden. Och, uh, alltså, alltså. Vad vill du ha av mig? En förklaring. Yeah. Liksom, what is he doing? Liksom. Mm. Ja. ja <laughs> och, men samtidigt så hörde, hörde jag. Eller läste. Jag kan inte säga att jag hörde det eftersom jag läste. Men. Uh. men uh, en en en recensent som ansåg att uh, det här att det inte förklaras någonting gällande liksom mm. magiens funktion det bara, det det bara eller, eller eller utan den bara den bara är så att det det, är liksom, att det var ett det var ett fräscht sätt att göra den uh, få den att verka sådär liksom, som en organisk del av världen. Oh fuck off. It så, så i princip att, ja, nej, att ju, om, du, om du bara inte säger någonting och det bara är där så då måste ju publiken acceptera det som att, ja, ah, ser du, det där existerar. Ja, och men, tydligen så kan du använda det alltid förutom då du inte kan använda det. Ja, nej, men Låt mig varmt rekommendera moderna Star Wars och The Force. Mm. Dränk dig själv men, i liksom yeah. i slumpmässiga men, saker som händer och icke-förklaringar. Yeah. Ja, men, men det här på, <coughs> på tal om saker, saker som händer. Mm. Äh, så den här, var det, vilket avsnitt var det nu? Äh, där äh, Geralt och den här äh, trubaduren, mm. äh, Jaskier, så, äh, deltar i den här... Var det nu en sån här förlovningsfest då? Jag tror det För den här. Är det. Ja, ah, okej, okay, precis. Och där, där då den här drottning Kalanthes dotter då ska giftas bort. Mm. Och och sen så kommer dit ju då en, en, en snult gäst. Mm. Ska vi se och så. Och... och, och ber om, eller kräver den här dotterns hand ja. äh, och citerar då det där vad var det, väl Law Surprise mm. men, men sen liksom och där, där i den scenen så var jag så att jaha, okej okay, att man går med det här men men sen så kändes det att den där hela scenen och liksom skådespelande kring den så förvandlades till en telenovela <laughs> Ja. För att för, för för, för ta till sig Just bara då Det här Kalantes reaktioner Så hon går från att vara, vara Oberörd till att vara Förfärad mm. sen, sen plötsligt så försöker hon nu Själv Mörda den här Den här Vad heter han nu Duni mm. Karaktären då för att han Han då har bett om dotterns hand mm. äh, sen börjar då dottern att skrika och flyga och, och alla kastas mot väggarna och, och sen plötsligt när det slutar så då är hon igen att oj jag accepterar er för det verkar så att ni, ni faktiskt vill ha varandra och är rätt för varandra men hur? var? när? varför? du försökte just döda honom ska inte det liksom leda till någonting Vad? Nej, cool. Men å andra sidan alla ja. som de hackar ner 10 liksom, minuter tidigare på röllopsfesten, var det de? Uh, ja, var det bordet? Jag vet inte, vet Liksom Alltså, man ska kunna gräva ner sig i sådana här saker. Ja. Jo, definitivt. Det som jag satt och tänkt hela det här avsnittet så var ju det att ja, här har vi ett avsnitt som är bra att arbeta med och Det kommer från äh, det här tredje avsnittet äh, som, äh, som jag tyckte var kanske det bästa i hela den här första säsongen. Därför att det kändes som att, ah, Gerald är en goddamn cock witcher. Och nu är det liksom ett fucking asshole-monster där som behöver liksom få liksom, pungen uppsprättad. Så nu vitt du liksom går Gerald dit och fightar och liksom tar där på shit och gör stuff. Yay! Ja. Och ibland så måste man liksom säga Cyrilla liksom sitta eller gå igenom skog och så här och säga, oh God, liksom, oh, sluta brand Stark, <laughs> Jag menar Cirilla. Uh, och liksom mm. Jennifer gör väl någonting. Who cares? Men att uh, det kändes men då det var en som ett avsnitt som skulle passa den här sären, som att Okej, okay, now we're getting somewhere. Och sen kommer det här fjärde avsnittet. Den sitter som typ 10 minuter och sen är det som att Alltså det här som männingarna var som roligt. Liksom lite såhär yeah. kufiskt. Ja. Yeah. att man mm. ska som sitta lite. Liksom. Tongue in cheek. <laughs> Nej äh. men. Men alltså. Det är ju bara dumt. Att, never mind att liksom den här Kalente. Som sa <laughs> oversex. Och liksom sa overhype. Alltså hon känns ju bara som. Ett sådant här av. Liksom då kan vi få en som sa anti-queen som det går typ. Och sen har vi då Geralt då. Som är ju som där. Ja hej jag är protagonisterna som är för cool för att finnas. Hello. Och sen då Jasker då. Som jag antar där liksom comical relief. Och för övrigt. Den som spyr dem med så här moderna termerna. Och liksom grejerna då. Som riktigt tar alla ur hela stämningen. Så att great. Och sen har vi då liksom. Hashtag FaggotNight1 Till liksom 50 då Som bara finns där och liksom I don't know, är liksom så en night, night, night night mm. Och sen bara jag ska lära där, Liksom att har nu flyger liksom Din unga runt och liksom alla ljus har slåknar Och slåknar liksom, du blixlar in yeah. i slottet Och liksom, allt för att du tänker Liksom knifea liksom hennes käraste Ögonen är fitta Ja, yeah. men jag förstår helt Att liksom hon är som, ja men ni måste Få tillsammans då för att mm. det känns som att ja, Kanske vi inte ska göra det här värre Men å andra sidan så att Varför kom vi hit liksom, ja. hu hu Hur gick det här till Har liksom mm. ni ing liksom Inget dekorum alls yeah. Liksom, liksom what, what is this shit Plus att liksom, det, ja. det ger sig en liten vink Att kanske det var för att drottning Kalant Det var en sån äh, Jävla ball var då och hela den här festen som Niflgard nu är som så gung och ska döda allihop. I don't know. Men mm. som sagt att igen det känns som att folk bara göra saker för att så här ska Queen Calante vara. För hon, hon är liksom så här anti-drottning. Anti hon är en krigarprinsessa. Och sen ska Geralt vara för han är Henry Cavill och alla där byxor och han är också protagonisten som sagt så ska Jasky vara lite rolig att ha en luta och så här. Ja. Okej, okay, men varför liksom kan inte hända så att det organiskt så får de ha exakt de här känslorna ni vill ha. Ja, men då måste vi skriva och då måste de söka pass ihop. Mm. Alltså, mycket av handlingen är som så otroligt reaktiv men de liksom reagera på ett sånt sätt som inte märker någon sens. Vi har, det finns liksom nästan i varenda scen i den här jävla sären finns det en karaktär som är helt vansinnig Riktigt är pants on head, retarded, vansinnig Alltså ja, liksom att, aha, jag ska röra mig snabbare än att använda en bazooka uh, Och sen alla som står runt att, aj nej, en bazooka det enda sättet vi kan besegra henne är ju en ännu större bazooka som skjuter lamas Som mm. jag, ja kufiskt. Väldigt underhållande. Ja. Men det ju som ja. hela tiden när de håller på med den här Bise. så spolar de och när liksom potentialen till att ha en riktigt bra och immersiv historia. Mm. Så äh. men det är väl svårt ja. att Elsa och Skirva så vet jag. Ja, Många jag, gånger jag, jag som att, att alltså, de, de, de sa att, som att hey, i den här serien i den här boken så var Gerald han hade på sig de kläderna och det, och det var den här tiden de här personerna var där gå in nu och improvisera ihop någonting, alla improviserar och sen vi vad som händer och sen om det som verkar bra så gör vi till ett manus och sen filmar vi, okej? Okay? okej okay. ja mm. Mm. Min son mm. ja liksom Nah, jag, jag vet inte, den här, den här serien har ju nog definitivt inte liksom fått mig att förstå att den, att, att den direkt skulle bli förnyad för en andra, en andra säsong. Uh, det känns ju att hela den här, hela den här säsongen så var ju i princip bara en, ett förspel. Uh, nah, det, men det fanns fan ju mm. inte för den, för den slutar ju med att med, med en sån där liksom att, ja, no, i nästa avsnitt så kanske de alla hittar varandra mm. ja. att, att, att, att, att det, det är ju så där liksom att, ja, men titta att här, oh, här har vi tre olika personer vars öden sammanfletade och sen, sen så att. Ja, no, ska vi nu sakta men säkert börja komma till den här sammanflätningen av det här. Så det är liksom nej, vänta, vänta, vänta, vänta om två år. Mm. Jo. Och, då, och sen försöker de göra liksom lite så här världsbyggande att ja, här är den här faktionen, det här kungariken <skratt> och de ska röra över ja. det här kungariken nu. Hur gör de då då? No, mm. Genom att slå sig in att ta livet av alla. Ta livet av alla. Ja. låter inte som en smart draga för det? Uh, det får vi inte väta. Men snart får vi väta. Då kommer det att bli jättebra. Men ni ska ju kunna berätta nu. Så man vet hur man ska reagera på den här händelsen. Eller de här karaktärerna. Hur skulle mm. du vara med nu? Järn. Så... Mm. Jag vet. Att, jag vet Jag vet inte det här kärnan nu. När man borde säga någonting om de här skådespelarna. Jag... ja ja, oh, no, no. ja jag vet så jag kommer jag att jäsa man... mig själv ut ur det kända universum snart om vi får det <laughs> med det här yeah. ja det så ja. fenna upp med modernt Eva no, jag vet inte om jag har så mycket att, att, att kommentera om egentligen det är, jag, tycker jag är det Henrik Havill som uh, Geralt of Rivia så är Okej, okay. mm. jag, jag, jag vet inte vad mer jag ska säga, det, han, han gör väl ett okej okay, jobb, Som. men jag, jag kan inte säga att jag är tillräckligt investerad i det här ursprungsmaterialet för att jag, jag skulle ha något starkare åsikt. Alltså, jag antar när den, den absolut första homosexuella paniken har lagt sig så. Um, alltså, är han bra skåda bra som Gerald of Rivia. Sure. Men det känns ju som att ta nästan vilken pretty boy-pinna som helst. Ja, om man liksom var sådär. 90-tals 90 Disney-ögonen, alltid halvöppna och väldigt uttråkade att bara äta allt som händer mm. i hans närhet, inklusive någon, liksom ett snäpp från att ta liv av honom. Yeah. Så då känns det ju mm. igen att man gör det ett bra jobb nu, eller kanaliserar det bara. Ja. Yeah. Uh, och samma sak som man väl har säga från den här. Jennifer och Wengerburg för det känns ju som och hon, hon är lite likadan med undantag för att ibland så bara måste hon göra tvärt emot vad alla andra säger eller vad de tycker ska göra mm. men det är de där dina bästa intressen och spelar ingen roll ja. det är bara mot för jag är så stark och jag är så mäktig jag men visst då, gör någonting då nej då, kan jag så Ja. Man ger ju upp till sist. Vad mm. gäller alla ja. de andra karaktärerna som. Ja. Jag, vet det. Alltså jag skitar blankt i. Vad den här lilla ungen gör. Som alltså mm. jag. Förrän jag så här önskar jag att hon ska drunkna i ett kärr. Vi slipper <laughs> gå tillbaka dit hela tiden. När jag ska en annan sak med den här musiken att den kändes ju inte kanske sådär riktigt liksom beroende från kallande på samma sätt som många andra låtar i både ja yeah, yeah, yeah. mm. yeah, du tänker på den fantastiska Tossa Coin to your Witcher och jag menar jag säger ju det redan nu ut så här hårdrocks cover på den och allt möjligt yeah. ja guys Alltså det är inte en bra låt. Som alls. Mm. Att jag menar. Mm. Han, jag satt och lyssnade på den. För att sån är jag. Men att som. Den börjar ju som har lite sens i början. Och sen där någonstans i mitten. Så är det som att. Uh, Okej. Okay, no jag bara börjar. Att. Mm. Den är inte bra. Alls. Jag, jag tror som att folk är liksom så höga på liksom Henry Cavill och, och bara det faktiskt. Witcher! Witcher! Men det var ju det där ultrakonvoluterade spelet i dator som nästan inte fungerade på någon dator när det kom ut. Och som hade ett så jävla invecklat satans system så att liksom i men som inventory hade ett jävla inventory och liksom, jag måste gå in i liksom 80 submenyer för att göra en potion. Oh my god, och så kan man knulla. Wow! Knulla. Ett spel? wow. Vad ska du göra sen, luscious Larry? Ska du gå ta ska du ta love surprise. Oh, <laughs> surprise sex. Queen Calante. Jag Ska nog ta det du sköna, ja? Just. Ah, fuck Men ja, det, var, det var faktiskt alltså en, en aspekt När du nämnde det här Att, att du gör olika sådana potions mm. för, för det, för det ansågs ju vara en, en stor grej I spelen Och en, en central del i det här Monsterjagande Superbra Att, att, att du, du, du skulle förbereda dig Du måste studera vad det är Du möter Mm. Uh, för att vara liksom, tillräckligt förberedd för att klara av det, för om du går in oförberedd så kommer den sopa golvet med dig och dina innelvor ja, uh, enter dark souls ja, yeah, yeah, men, men här, så, här så var det ju att ibland så sa man att när han riktigt fick, fick fick stryk eller blev kastad längs med, längs med väggarna så uh, så tog han fram en liten flaska och, och tog en sup Mm. Och sen fortsatte han att det, det, det, det kändes så här som att Jaha, men Vad är det, Henry? Vad ska det där göra? Mm. Vad, är, liksom, vad, vad är grejen med det här? Ingen förklarar Nej, nej no, men igen, Man så ska bara acceptera För att då, är det, då är det en organisk del av världen Ja, <laughs> um, ja. <coughs> ja Men då är en alltså, organisk del av världen Hans brallor mitt rövhål. Det är så organiskt. Jag bara kommer och kommer ur den. Det är bara för dig. Jaha. Jag säga tyckte något jag att vi hade en här... bra diskussion. Och sen skulle du liksom gå och förstöra allt. Och liksom täcka bort allt ljus. Med, med ditt ja. rövhål. Okej, okay, no, men den här diskussionen har ju bara varit fitt och då, liksom. Att Henry Cavills liksom hot package. Men när jag kommer att sätta min rön på bordet så det är det som, nej men usch. Vad är det här nu då? Gay. No, men förlåt så mycket då. Lysom, berätta mer. Kan, kan, kan Henry komma till dig och... Bara din witcher. Den Rädda din dag. Bara, bara, om, bara om han får betalt. Ska du kasta en, en peng åt honom? Kanske det. Mm. Ska han vara min stalman Ja. Mm. Kom hit nu, jag har Så. nog lite kryptonit i fitta. Jag menar i fickan <laughs> förstås. <laughs> Ups. Nej, men Gerald, nej. Och håret också. <laughs> Tydligen verkar jag också vara hård. Alltså jag har sett några intervjuer med McEvil som för övrigt verkar vara en riktigt sympatisk typ. liksom No jokes. Liksom. Men, okay. men alltså de här komment, komment, det här kommentatorfältet att oh my god. Alltså han, han utmanar ju min man-crush på Idris Elba. Det gör han. Och jag, jag vet inte okay. Det är definitivt inte Cavills eller att han med i den här Säpe, Men å andra sidan, jag vet inte hur bra jag kommer att tycka om Iris Heller när jag vandrar ut från Cats. Snälla, Isin <laughs> tvingar mig att vandra ut från Cats. Kanske, kanske det här får vara den där filmen som vi inte behöver recensera i år. Men tycker ja. du inte om Andrew Lloyd Webber? Shut up! <laughs> att liksom om vi kan skippa liksom och ändra omordningen på trigger, och shit så kan vi väl nog kanske... Undanbä oss en enda mm. liten grej Alltså vi är, vi är ju i ett Nytt årtionde Vad som helst kan hända uh. Uh. Som att, uh. som, att, att äh, av, som att Hälften av podcasten Gespar sig själv In i en tidig död ja, men alltså, Jag är så av den här serien Inte podcastserien Förstås, den är suverän Triggervaniga gmail.com, berättar vad du tycker <laughs> Men av den här Satans The Witcher för det är liksom yeah. inte de här problemen som den här serien har det är inte som symptomatiskt av bara The Witcher utan det är som liksom alla fucking serien för tiden liksom, Titta här har vi huvudkaraktären åh oh, han är så häftig och han bryr inte sig någonting oh my god vilken rebell och liksom här har vi supportkaraktären oj oh, titta hon är en hora hon är en magisk oj vad hon kan trolla Blö, hon bryr inte sig någonting heller oh my god, feminism och sen bara sätter du in en massa random shit. Ingenting ja. liksom hör ihop. Utan i den absolut lösaste bemärkelsen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, Ni tillhörde Kungariko. Ja, ja. Ni var mages. Ja, ja. Men självklart ska ni vara på den här kullen, vittu. Mm. Vad har det för strategiskt värde? Mm, ja, jag måste ja, ja, ja, ja, Vitto kan ni teleporta och kasta elbollar bollar som, ja, ja, men... Jaha. Att, att liksom, man blir som så trött. Och vad var hela poängen med liksom det här liksom fucking skolomens där liksom satan där alla fucking vajers i världen tränar eller blir teolar. Ja. Allt som händer där, det är som bara liksom det är ju liksom Hogsworth Gone Bad. Det känns som att det är bara som shit. Jag ska vara nyfiken och kika på böckerna om jag bara får veta att det är liksom så här. Jag psykotiskt i böckerna. Ja. Yeah. För, för alltså, jag vet inte. Det känns som att någon som absolut inte förstår fantasy. Som försöker som skriver fantasy och som bara som att, ja men de här karaktärerna finns i boken och jag ser dem här, de här franska sträckan under dem okej, okay. uh, som tuff, slåss, ledda byxor vill inte. och här liksom uh, missbildad, snygg nu hora, säpe anti-auktoritär, okej okay. att, hur skulle man vilja ihop det här nu till en sån här Frankenstein av en jävla serie det är kidsen av, nu är det Game of Thrones är slut så har någonting att fel av? Ska om vi ta den där killen som är liksom en typ total meme lord. Och smalla kidsen diggar och vi ligga med. Så att vi lite blont ha på honom och för en swordfight. Och tännar vi upp honom mm. riktigt då. It's gonna be good. It's gonna be good. Det här är ganska bajs. Riktigt super. Och nästa person som säger att jag borde spela spel Eller läser de här böckerna för officiellt en högafel i ansikte. Satan. Första högafel <följ> 2020. Den kom in. in. Som bara nämnde. Bara antydde vittu I'm coming for you. Satan. Ja. Men, men vill du ska vi ska ska vi dotta som en, en avrundning så kan jag berätta vad jag, vad jag fick höra när jag uttryckte mina kanske. I, in, inte nu odelat positiva tankar gällande den här serien i en, i en diskussionstråd. Pausar um, ja. alltså som... ögonblickligen för att skriva slash fiction om Geralt och Rivia. När han ah. är inne i mig samtidigt som vi är inne i ett annat universum samtidigt som vi trollar tillsammans från en förgyld terras. <laughs> Jaha. Idris Elba och oss med, med safter och och bullar. Ja, nej, berätta, berätta mer. Ja. Klick ja, next. Det ja, jag jag, hopp, ja, jag jag antar eller jag vet ganska klart att det här det här var ett chym kämp... men som sagt ja det det är ju sen så att det är nog bara riktiga fantasy fans som gillar den här serien. Ja Det är ju det Ja mm. Alltså ja, det är bra fantasy Det här det är så bra fantasy att Man behöver inte någon fantasi för att Förstå eller hänga med Titta mm. nu händer det här just nu En En aldrig upphörlig berg Mm spektakel. Ja. Som en vandrande i uppförsbacka i åtta jävla avsnitt. Ja. Ja. Mm. Men det, men den där, den, där koden, den är cool den är så svårt. edgy. Ja, alltså såg det Marcus sade liksom Geralt inför när de där personerna var liksom att jag ska då på käfterna var som att Ja. Ska du? På Och så att, nej, men ja. du, ja. du, att, Och så du att han, han han han använde ju sig av ordet fuck jättemånga gånger. Fuck, ja. Ja, det här man inte ja. så ofta. På, liksom på modern tv i 2020. Vad falsk. Herregud, snart kommer väl ett tv-program där man ser anklarna på kvinnorna också. <skratt> Fuck. Oj, nej, nu gjorde det själv. För tappade Se. Ja, Titta vad den här serien gör. Titta vilken värld vi lever i. Vad det vad var bra 2019. Nu är allting på väg. Käpp rätt Elvet! <laughs> Så ja. ja. Så där går det. Man ska ju sätta stålmannen och, och spela en sån där dataspelsfigur för att vi vet ju vad som händer då. Vi blir ju seriemördare allihop och kan inte hålla händerna från våra vapen. Att ja. Sannoliken liksom, det, de, de, de slutliga dagarna domedagsslockan mm. klämtar och kastar en peng åt din häxare Finemang. Exakt. Ser allt av rivet. Ja, ju så. Ja, men sitt i paket kommer och klippa de i hickel. Ågård. Oh se, se, liksom, alltså jag, jag kan det, liksom, jag, jag, jag är yes, sprant i en livet du med, och så sitter jag göra gay jokes för att liksom upprothålla ett modikum av liksom uppmärksamhet. Jag kan inte. I don't want it. Vi ska ha gjort Riga varning istället. Så fuck. Jävla producent. Mm. Minns han. Ja. Jävla producent. Tänk vad många könsor man kaffar ur sig på en minut om man riktigt vill. Det är nog fantastiskt. Ja. Mm. Var, det, var det nu så här vi, vi ville påbörja nu det, det nya materialet för, för, för det här året? Nej, jag ville inte påbörja det alls. Ja. Ja. ja, det är sant. Det ville man ju inte. Ja. Men... Titta, jag är sylig jag bryr inte mig någonting. Ja. Titta, jag är Geralt ja. och Rivia. Uh. Ja. Hur många gråa hårstrån har du hittat idag? Vadå? Just det. Ja. Just det. Mm. Ja, men det är var det var ju gemytligt att diskutera den här det största fenomenet på Netflix. Bra diskussion tyckte jag. Det ja. riktigt styrde upp det idag. Ja. Ja, det var... Bra. Ja, men, men ska vi se Tyvärr så tyckte jag Att den här, den här serien inte Så att Levde upp till Vad hype Mm Alltså Det skulle vara helt trevligt att se En, en, en lyckad liksom, Filmatisering på just med liksom, Material som Också har en koppling Till, till exempel tv tv-spel eller dataspel mm. för, för tyvärr så har ganska många gånger varit så att det har skapats filmer eller, eller serier som inte har varit hemskt bra jag tittar nu speciellt på Resident Evil filmserien vad? tyckte inte om man... äh... Mila Jovovich jag tänkte nästan säga Angelina Jolie men ja Milla Jovovich ja, hon är väl bra tänk om hon hoppa runt och visa bänarna Ja, men, tycka, men igen, jag på, sam, på samma sätt som på, Mila Jovovich hoppande och hennes ben så på samma sätt som Henrik Havels ledarklädda paket och hans famösa ponysvans så det i sig bär inte hela vägen genom mm. Ja. Titta på dig som är så självsäker i den heterosexualitet kikande på The Witcher Jo, nämen jag, jag, jag måste ju säga, jag var inte helt övertygad så jag ger bara uh, jag måste väl gå så såhär yla standarden. Uh, åtta hype och meme lords av, av tio möjliga att det, det är det, det bra mäster. att jag kan sluta på en point positiv, Point positiv Ja I men i princip sista avsnittet så satt jag liksom slog från början av avsnittet till slutet av avsnittet. Yeah. Varenda scen var jag som what the fuck, what the fuck, what the fucking, what the fuck, what the fucking fuck. Att jag liksom yeah. gick totalt liksom sopranos på den här skiten här. <laughs> God, alltså jag, jag är så gammal och jag är så trött och jag förstår inte, jag är villigt vad fan? Liksom, varför blev liksom, Henry Cavill i hjälp bögad av någon liksom, fucking liksom, jävla liksom dvärjare och varför fick de en så alltså, vad, vad var det för bullshit i stugan? Och varför stod Majors på kullen och slogs mot den armé? Vem var den här fucking armén? Och vad vitt och vild Och vad satan var det för med liksom, fucking Jennifer och hennes shit? Och man, man, oh my fuck! Liksom, uh, uh, att de hade som byggt upp allting till att liksom Geralt och den här jävla Siri skulle träffas. Och liksom de har som så lätt sätt att puffa ihop dem. Men de måste som göra det så invecklat. Visst de är sist bara ungefär komma på samtidigt. Nu ska jag springa ut i skogen. Uh. Hej, är du du? Jo, men då måste du vara du. Uh. Kramis. Hej, är du, är du hyper för säsong två? Nej, okej, okay, nummer. Det var ju antiklimaktiskt. Vill du röra om mitt ledapaket? Okej, okay, <laughs> oh. <laughs> <My goodness. laughs> men vem var vem? Du vet, vilka röster jag gjorde? Det är just det. Ja. Och med Jennifer av och, och liksom, vad händer här då? Och sen så, didy. -di och så täller novelan komplett. Ja. <laughs> mm. <laughs> oh ja. ja. Ja. det var det var ett bra sätt att inleda det nya året. Finan. Ja, ja. Tack. Sen nästa år. Liksom. Säsong två. Gays of our lives. Gerald av Rivia som <håll> till den där byxan så får du spendera hela säsongen i vem som tar av inte Jennifer <får> <får> <får> <får> <får> <får> andra säsongen kommer andra säsongens story kommer precis som Geralts brallor att vara extra tight så alltså de ska göra fanservice och liksom säsong två så springer Geralt utan byxor för orsakar. Or så då. Får du bara liksom. Då lönas det bara att riktigt spela på sångerna. Så att och witcher För han har inte råd med byxor. Men han vill ju inte ha det. För han är så cool. Så han vandrar runt utan byxor i protest. Vi har försökt avsluta det avsnittet. I typ 15 minuter. Vi har så. Ja. Åh, oh, valley of plenty. Ja, eller är det alltså brallor? Har ja, det är riktigt roligt Henrik skämt så kan vi sluta sen. Tyvärr. Ja, nej. Det, det, jag, jag har försökt hitta, men det... Det är det, som liksom, it's not there. Okej, okay, jag har att Varför vill, inte, okay. stål, varför vill inte Stålmannen investera i den här tv-serien? Uh, Nå, no, berätt. Uh, för att han visste hur valuta fungerar och han visste hur bränder de här Netflix-tv-serierna är. Så han, han var rädd att det skulle bli en kryptonit. <laughs> Tack för guds skull. <laughs> Henry ja. Cavill, lädda bok. Avsluta med någonting bra, säger han. Avsluta på en hög not. Vänner han säger om så kan du säga rumpan också. Vitt. Liksom, vad är det som liksom, homosexuell panik direkt? Yeah. Low hanging fruit mm. <laughs> Det är du sträcker efter Och det är det du är När jag blev utlovad av value plenty Ska den inte växa lite frukter Ja Ja så mycket som vi sjöng den <laughs> Ja Jag kan Kanske spela en ny karaktär nästa säsong Jag kan vara den Hippla som kommer <laughs> försöka <laughs> fixa lite pengar och annat och Gerald han ja, har det är så svårt mm. Jag ja, Tror du att det är något av det här ramblande finns en avslutning? Jag har ingen aning alltså de blir bara mer kaotiska och psykaotiska varenda jävla år som går Ja. Den börjar inte väl för 2020. Jag vet inte, det var en så humorfri serie det här. Avsluta med sång. Du kan avsluta med sång. Nikolaj, avsluta med sång. Vad? Va? ska jag avsluta med sång? Varför inte? Jag kan inte sjunga. <laughs> Nå, det kan det är någon annan i den här Witcher-serien. vem sa det? Men... Uh, Okej okay. <laughs> Det där, det där det var jag alla Helt bra Okej okay. Men Geralt av Rivia har ingenstans att gå För han har så fula kläder Riktigt långt kan han inte heller gå För de är gjorda utav leder Det gör ont Men gå ändå du är Gerald av Rivia. Det är runt men gå ändå. Nu ska vi ändå pumpa åtta säsonger av det här. Tack. Oh. Tippa in Witcher. Rakt i elven. Spoiler spoiler-varning. Spoiler spoiler-varning. Spoiler och spoiler, spoiler-varning. Spoiler, nu är det slut.